elke woensdag om 1500 eer, seid Afrikaanse tijd, Lulu se storita. Ek is Lulu ek kan verkinkt met vlatsvold wat weinwind Eugenie is die kanke Myke, hallo. Dit was om 'n groot mond vol wat Lulu daar vir julle gesing het. Ooh, sy sy is so liefe sing. Sy en, so sy en natuurlik Malkatrein en Fred. Ooh, hulle is vol dinge. En weet julle wie is Malkatrein? Malkatrein is 'n perd. Ja, jy het reg gehoor, 'n perd. Dis natuurlik Lulu se maatjie. En Fred is 'n skulpad en hy is een mal oor Roemhuis, maat, o, oh, hierdie drie gaan nog baie groot nare kapperjolle jy soek om uit te hal op hierdie program, jylle moet elke woensdag, dis in 3 en Afrikaanse tyd, moet jylle inskakel vir hierdie baie oulike program van Lulu, en, um, Voordat ons by vandagse story kom, dis het natuurlijk eers ons verjaarsdag, maaikies. Nou maaikies, as jy vandag verjaar, en as jy verjaar het van verlede woensdag tot vandag toe, wil ek, Lulu, Malkatrein en Fred vir jou sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag jy een verjaarsdag gehad het, as het verby is, en mag jy, een wonderlijke verjaarsdag, as het vandag is, en ek hoop dat jou hartkie sommer groot gaan swel, maar weet jy wat, God is so lief vir jou, het jy speciaal gemaakt, en weet jy wat hy het geweet van jou, voor het jy nog gebore is, toe hy nog, jy nog in mama's skoot, in mama's magie gegroeid, het hy al geweet hoe wonderlik jy is, en daarom kan ons vandag jou verjaarsdag vir, en Kurt daarin het hy baie mooi liedje wat hy vir ons sing, ouder gewoon, en vir al ons Nou, as jy uh, van die skool afgekom het en jy so al lekker uitgeplek, wikkel hy bouwkjes samakel daarin sê. Dis jou verjaarsdag. Veels geluk, dis jou verjaarsdag nog jaren is verby. Ek zin, en sin, in jou oor, jy jou droom. Jy vind jou paard, en elke rinboeg, al die dromen word waard. Veels geluk, tis jou verjaarsdag, jy is alles vir my. Mag die Heer, jou beskerm, wat die leven jou leid. Mag jou glum, lakse vreugde, net vir altyd hier blij. Mag proef, van gister in die verte verdwaai veel geluk het is jou verjaarsdag jy is alles vir my so veel geluk het is jou verjaarsdag nog jares verby ek gesê in jou oor jy jou drome gaan kry vind jou baat in elke reis Wat waar, veel geluk, het is jou verjaarsdag, jy is alles vermoeid. Zo paie mensen slaap vandaan, die lucht in sterren pracht Nou ja, die prachtige liedjie is natuurlijk Niki de Kok lief vir alles en ons is lief vir jylle maaikjies oor. En dit is ook om Lulu's story tyd begin het, is omdat sy um, so graag maaikjies wil leer oor verskillende dinge en hier vandag gaan ons 'n paie speciale story En hierdie story is natuurlijk die maaikies wat gereeld luister sal weet dat ons al, uh, ek al vir julle die story gelees het van die waterkinnerkies. Nou die skrywer van hierdie prachtige reeks um, stories is natuurlijk Tanisari Willemse en hierdie is vandag prinses Annabelle, silver, silver is natuurlijk daar wat sonder die flerkies geboore is nee. wat Annabel sy maaikie is, silver en die waterkinnerkies nummer 2. Nou Lenteland, se paleis is op die oever van een binnelandse meer. Prinses Annabelle en Silver hy graag op wit is. Die prinses is een groot wit paard om by die meer te gaan speel. Eén saterdagochend het die twee dochterkies waterkinderkies gesien en aan speel geraak. Die legende lei dat as jy een waterkinderkie gesien het, mag jy nie daarvan praat nie, anders word die waterkinderkies baie syk. Prinses Annabelle en Silver het al baie verhalen gehoor van waterkinderkies, maar nie een van hulle het al iemand ontmoet wat rechtige waterkinderkies gesien het nie. Die twee het geswyg soos die graf, maar vir niemand vertel van hulle ontmoeting, modder geveg en lekker speel saam met die waterkinderkies nie. Nadat die koning vir prinses annabel en Silver so vol modder gekryd by die meer, was die twee dochterkies natuurlijk gehok vir twee weke en hulle macht net in die paleis paleise tuin gespeel het. Hulle was sommer paie hardseer, hulle kon nie wag om weer by die meer met die waterkinderkies te gaan speel nie. Die eerste kans wat die twee dochterkies gekryd, was Wit is opgesaal en die twee kies die waterkinderkies gaan soek. Hy het op en af gerei, Wit is a appel gegeen en omstaan gemaakt onder 'n koelteboem Hy het vinnig geharkloop naar die plek waar hulle met die waterkinderkies gespeel het. Maar maaikies, daar was nie a waterkynkie in sig nie. Prinses Annabelle het haar verpeel, sy sien die waterbabiekie achter die riete, sy het daarin geharkloop, maar daar was niks nie. Die twee dochterkies was sommer baie teleergesteld en het teruggegaan paleis toe. Prinses annabel het die koningin beloof, hulle sal betijdswees een middag eten, hulle sien toch nie kans om weer gehok te word nie. Prinses Annabelle en Silver het daarna gereeld naar die plekje gegaan waar hulle met die waterkinderkies gespeel het. Maar hulle het nooit weer vir hulle gesien nie. Die dochterkies kon voel en het geweet die waterkinderkies kan hulle sien. Maar hulle het weggekryp. een keer het daar een modderballekie by prinses Annabelle sy voete beland. Maar die twee dochterkies kon geen waterkinderkies sien nie. Ach, maaikies, prinses Annabelle en Silver het elke dag meer toegeraai. Wittes het sommer al self geloop tot by die waterkinderkies speelplek, maar die dochterkies het elke keer net teleergestel, teruggekeer lente paleis toe. Die sommer was verby, dit het herfs geword, Die groot boom by die meer het sy blare verloor en het was te koud en nat vir die twee dochterkies om te gaan piknik hou. Die dae het korter geword en grys wolke het die meeste van die tyd in die lucht gehang. Een ochend was het speerwit gesneeuw en die meer het begin vries. Prinses Annabelle het droevig gehuil en gewonder wat gebeur met waterkinderkies as die meer gefries is. Prinses Annabelle en Silver het een treurige winter in die paleis deurgebring. Die ou groot akkerboom in die hoek van die paleise tuin, het treurig gelyk en al sy blare was af. Die sneeuw het dik gelee en die meer was klip hard gevries. Soms het het die hele dag gesneeuw en die wolke het swaar en donker om die paleisse toerings gehang, waar die dochterkies soms gaan staan het, om die meer beter te kon sien. Daar was nie een dierkie buiten te sien nie, en selfs die voelkies het maar heeserig geklink daar die winter. Die dochterkies harkies was baie seer. Prinses annabel was so bekommerd oor die waterkinderkies in die eisige meer, dat sy syk geword het. Sy wou nie eet nie, Kon nie slaap nie en het bleek geword met kringe om haar oe. Silver het alles probeer om die prinsessie op te beer, maar niks wou help nie. Die koning was baie ontsteld toe hy een ochend verneem dat prinses Annabelle nie uit haar bekie kan opstaan nie. Die koningin het uitgebars in trane en daar het die baie donker wolk oor die koning Lente sy paleis gehang. Die koning het sy beste dokter laat kom, maar geen rate of medikasie het vir sy dochterse toestand gehelp nie. Prinses annebel het al bleker, maarder en swakker geword. Sy was lusteloos en het met haar gezicht na die meer gele en staar na die blommekies op die meerpapier. Koningin Lente was radeloos sy het einde laaste die ou krom getrekte, uitgeworpe vroukie aan die rand van die bos laat kom. Almal was baie bang vir die vrou met die punt hoed en die een groot voortand. Haar neus was groot met een moesie op. Die vroukie se swart kraai het ooral saam met haar gegaan. Die koning se dapperste twee manne het gegaan met geskenke en vars gebakte appeltert vir die ou vroutkie. Alhoewel hulle gewapen en baie gespierd was, het die twee se broeke maar gepewe toe hulle nader aan die onheilspellende bosse rand kom. By die skoorsteen het rook lui lui die lig gevul en gemeng met donker grys winterwolke. Die boom in sy takke was kaal en het gelijk soos tonke vingers wat die twee soldate met hulle helderooi baaties wil gryp. Die twee sterk soldate het met hare wat reis en groote ronde oe nader geskuifel. Die ougekraakte voordeer het halfpad oopgestaan en die twee kon as groot zwart pot in die middel van die vertrek sien. A helder warm vuur het die vertrek lekker warm gemaakt en die mans het piekie vergeet van hulle bang. En die pot was a snaakse groen kon koksie wat so geborrel kook het. Blauw stoom met boek die swart pot gehang. Klop jylle nie, vraag a krakerige vrouwe stem. Die twee was so geïnteresseerd in die inhoud van die groot oud zwart pot, dat hulle glad nie eers die ou krom vroukie in die skadewee van die vertrekraak gesien het nie. Die twee soldaat het hulle pette afgehaal, diep gebuig en gegroet Wat bring jylle twee na hierdie kant van die woud Uh, mevrou, dis prinses uh, Annabel sy uh, het weer uh, syk geword, en kan al vir twee weke nie meer loop nie, koning Lente het ons gestuur, uh, uh, hier, hier so, die koningskok het speciaal vir u lekker appeltert gepak, die vroukie het haar groot nees gewikkel, en die moes het so jyn en weer gewikkel, dit ruik heerlik, Die swart kraai op haar skouwer het opgewonde, op en afgespring en gesê, Koekie koop, koekie koop, die ouw vroukie stiek een krom vinger in die appeltaart en proe, mm, yeah, Heerlijk dit proe net soos my ouma se taart. Die vroukie het daar en dan een groot lepel uitgehaal en heerlijk gesmol, Die raaf, wat ook genoem worde kraai, het van haar skouwer afgespring en heerlik saam geëet aan die appeltaart. Sy krop het sommer so dik gestaan. Die toeie het so lekker aan die appeltaart gesmul, dat daar nie eens een krummelkie oorgeblij het nie. Nou toe, wat staan jylle so? Sy staan op, kraai haar swart jas en een mankie wat in die hoek van die vertrek staan. Die mankie is vol gedroogde kruie en plaarkies, veren en takkies. Dit was grauw en donker in die wat, en dit het liggies gesneeuw. Die ouw vroukie se hoed was wit van die sneeuw, en selfs die kraai was nie meer swart nie. Na ure se stap dier dik sneeuw en digte woude, het die drie uiteindelik die paleis in die vaarte gesien. By die paleis aangekom het koning Lente die vroukie verwelkom en twee dienstmeises het haar hoed, jas en stevels gevat om by die vuur te laat droog word. Koningin Lente het warm wol sokies vir die ou vroukie gegee om aan haar verkluimde voete te trek. Nou toe, waar is die siek kind? Vat my haar toe! Koningin Lente het die ou vroukie met die trappe opgehelp wat na die twee dochterkie se kamer lei. Oor teen die mere het lantaarens gebrand en die vlamme het daans in die skadeweest in die meer gemaakt. Die oufroukiese krom skadewee het lang en groot gelijk en die kraai op haar skouwer so groot soos een aas voel. Niemand mag saam met my ingaan nie, jylle moet almal onder in die portaal gaan wag totdat ek jylle roep. Die klein silver veekie sonder flerkies moet ook asseblief daar onder wag Die koning, koningin, silver, soldate, kokke en selfs die paluise muise is sonder theepraat onder in die portaal gaan wag In die skemerkamer met haar gezicht in die meer het prinsies Annabel geleen. Die ou vroukie het haar so jammer gekraai haar hart het warm geword vir die prinsessie, en sy wil haar vreselik graag help. Die vroukie het doodstil in die kamer doorgestaan, en haar kraai gestuur om by prinses Annabelle op die bed te gaan sit. Die koning, koningin, silwer, soldate, kokkie, en selfs die beluise muise, het verstom gestaan, toe die kraai sy mond oopmaak, sy koppie draai, en begin sing. Maaikies gelaat nie soos kraaie maak, as hulle met mekaar gesels nie. Hierdie was die sang van die nachtegaal. Prinses Annabelle het nu omgedraai omgedra en reg op gaan sit. Waterkinnerkies, kankies siek maak! Waterkinnerkies, kankies siek maak! Waterkinnerkies, kankies siek maak! Het hy skryl geskryuw naarteklaar gesing het. Die ou krom vroukie het haar kop skeef gedraai en het onmiddelik geweet wat hem te doen. Sy het geweet prinses annabel mag nie oor die waterknerkies praat nie, maar die kraai was baie slim en kon kinderkies sy gedagtes lees. Die ou vroukie het een poeierkie gemeng en vir prinses Annabelle gegeem te drink. Prinses annabel het in die diep slaap geval en gedroom, sy praat met een swart raaf. Sy het in haar droom vir die raal vertel van die waterkinderkies, hoe sy en silver met hulle gespeel het en dat hulle nou dalk vastgevries is in die meer. Prinses Annabelle het gedroom die kruise te flerke om haar, om haar te troos. Sy het in haar droom opgestaan en na die venster gestap. Die son het geskyn, helder blomme was die veld vol en die volkies het vrolik getjirp. Prinses annabel kon helder vlinders ooral sien wapper en die meerse water was blauw en helder. In die verte, as hy stip kyk, kon sy waterkinderkies sien speel en die waterbabekie het vir haar gewaai. Die oud dochterkie waterbaba was ook daar. Sy het gedroom hoe die kraai vir haar vertel waar die waterkinderkies gaan as die meer in die winter kliphart vroes wanneer die dag korter word, die wind begin waai, en die boom is die blare verkleur, begin die waterkinderkies voorberei, om te vertrek na die warm winter thuisde. Aan die verste kant van die meer is grotte, niemand kom ooit nabij daar die grotte nie, almal is bang vir die draak wat vier spoeg. In haar droom het prinsies Annabel gehoor by die raaf, dat diep Binnen in die grot is warmwaterbronne waar heerlijke warmwater uitborrel. Elke jaar voordat dit begin sneeuw en so koud word dat die meer vries, vertrek al die waterkinnerkies van die meer na die minerale baddens van die grot. Voor die waterkinnerkies is dit soos een spa vakantie. Vra mama om jou te vertel van een spa. Mens sit in lekker warm water, die stoom trek daaruit en jou hele lijf tingel van al die luiheid en lekkerte. Prinsies Annabelle het verlig gesig en wakker geword. Sê daar verbeel, voordat sy in slaap geraak het, was daar een zwart raaf en een ou krom vroukie in haar kamer, maar sy was nou alleen. Prinses Annabelle het opgestaan om die klokkie te luie, sy was honger en vreeslik lis vir een komiekie warm bokmelk in een mosbolliekie. Almal het verbaas Prinses Annabelle sy kamer binne gestorm, wie so dan die klokkie lui Die ou krom vroukie en haar kraai het al ure gelede vertrek op hulle reis na die donkerwoud. Sy wou niks sê nie, maar het met een ingenome glimlach daar gestapt. Die koningin het in trane van blijdskap uitgebars, toe sy prinses annabel voor haar kamerse venster sien staan. annabel sy hankie was boe op haar oogies. Sy het ver probeer kyk of sy die grotte aan die verste punt van die meer kon sien. Mama, ek is vreselik honger, is daar as het lief vir my een komiekie bokke melk? en, mama, ek het gereik, die kok het vanochtend mosbolletjies gemaak ach, kan ek sommer twee kry, asjeblief? Hoor nie, toe skree o my magie, dit voel of ek maand laas geëet het, mama. Maar, my liefie, ah, mama is so blij om te hoor, jy honger, jy het omtrent een maand laas ordentlik geëet, mama ga nou dadig sommer self vir jou lekker warm bokmelk en mosbolletjies kry, kyk, hier kom Silver, kyk, kom bly is om jou te sien. Die dochterkies het mekaar gedruk, en albei was so bly, dat die prinsesie weer kon loop. prinses annabel kon nie wacht, dat haar mama uit die kamer gaan nie. Sy kon bars van opgewondenheid. Sy het vir Silver van haar snaakse droom vertel, en haar ook van die grot en die warme mineraalbronne vertel. Silver, Die kraai het het so lekker laat klink en ek het sommer ook lis vir die spa vakantie in die grot. Die tweekies het gegigel en sommer begin beplan aan hulle spa vakantie in die minerale grotte. Hulle het glad nie aan die draak gedink nie en het heerlik warm bokmelk gedrink en mooswollekies geëet. Die rest van die winter het die tweekies heerlik gespeel en gedroom oor die vakantie in die minerale grot met sy warmwaarderbronne. Hulle kon al in hulle verbeelding sien hoe hulle in lekker warm water speel met die waterkinnerkies, terwyl die meer klip hard gefries is en die sneeuw dik buiten le. Nou ja, maaikies, prinsies Annabelle sy wangetjies het gauw weer rooi geword. Sy het lekker geëet en rustig geslaap en glat nie meer bekommer oor die waterkinnerkies nie. Sy kon net die wacht om te plant te maak om by die groote uit te kom nie. Nou ja, tot volgende keer, maaikies, en um, vluit, vluit, vir vandag is my story so waar nou uit. Nou, maaikies, dit was daarom 'n baie mooie story, nee, o, oh, ek kan nie wacht vir die volgende um, waterbabie en Annabelle en, en Silverse storykies. Ai, maaikies, is so lekker, maar vir nou gaan ek vir julle eers groet met een of twee liedjies tot ons volgende woensdag weer, as Jesus sy wil daarby is, by mekaar kom, en het hou stier van my, let mama en papa van my daarie storykies stier, wat hulle skryf, of een um, speciale boodskap vir een verjaardig maaikie, en onthou volheid, want jy het net een leven, en dis so voorig. Ek groet jou, van my, en Lulu, en Stein, en Lorina, en al die maaikies, Malkatrein en Fred, sê ek, tot ziens, tot volgende keer. No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 that develop in your own body cells can be treated with tablets or any other medication or special surgeon can remove it with an operation aching bones and joints, easy practice or other aching points a lumping in your pelvis, head or neck may be. a white spot in your eye or you struggling to see unexplained weight loss and no appetite surely must mean something's not right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 loss and no appetite surely must mean something's not right Something's not right.